Sala mo a lekum o Rahmatullahi ubarakatu. Inna alhamdalila, inahmadu, wana stahi nu, wana stahdi, wana stafiru. Wana tubu ila, i wana tawakalu, ile, i wana owzu wila, i winszuru, i anfusina, wasi ati amalina. Man له, Ma i adi hila hu fala modulla. Woma yudulil fala ha diala. Ashadu ala ila ha ila law. La shari kala. La hamdu, yuhi wa yumit, wahu ala kulli shayin kadir. Wola haula wola kuota ila billahil ali el azim. Allahumala sahla ila ma alta hu sahla. Wanta ta ja ala saaba wal hazana i da shiitara sahla. Allahumma inna ka afułun kareimun tuhibul afwa fa anna. Allahumma sali wa sali mubarig ala Sayyidina Muhammad. Kama salleta wa salamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim. Fil ala mina inna ka hamidun majid. Saudara-saudari para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Taala kerana pada waktu ini dapat kita berkumpul dalam satu majlis ilmu. Yang mana hakikat keistimewaan majlis ilmu ini dinyatakan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai berbagai kelebihan dan faedah. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yata ayatihi illa" حَفَّتْهُمُ humul وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ humul فِيمَنْ Wazza kara humul la hufiman to allah Subhanahu Wa Taala dan mengkajinya sesama mereka. Melainkan allah Subhanahu Wa Taala akan kan nurun kan mereka rahmatnya dan malaikat malaikat kan mendoakan kan kan dengan Dan Allah SWT akan menyebut-nyebut mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia di langit iaitu para malaikat. Jadi Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada waktu ini walaupun kita tidak bertemu, tidak melihat antara satu sama lain. Tetapi insyaAllah dalam kuliah tafsir Al-Quran ini akan kita manfaatkan bersama beberapa mesej yang jelas untuk memberitahu kita tentang objektif tujuan kita datang ke muka bumi Allah SWT. InsyaAllah pada kali ini kita akan merenung sebuah surah yang pendek dan ringkas dan menjadi amalan kebanyakan daripada kita iaitulah surah Al-Ikhlas Istimewanya surah Al-Ikhlas ini dinamakan sedemikian walaupun tidak mengandungi satu pun patah perkataan daripada ayat-ayat yang terdapat dalam surah ini menyebut perkataan ikhlas secara langsung Ini berbeza daripada surah-surah yang lain apabila kita mendapati setiap penggunaan Nama-nama surah itu merujuk kepada satu perkataan yang digunakan oleh Allah SWT dalam surah tersebut. Hakikatnya surah Al-Ikhlas ini merupakan satu surah yang istimewa, yang disebut dalam beberapa hadis yang bertaraf sahih bahawa ia menuduki satu pertiga Al-Quran. Artinya, apabila kita membaca suratul Al-Ikhlas, dia menyamai pahala kita menghatam sepertiga Al-Quran. Antara sebuah hadis yang dipetik daripada kitab Al-Imam Ibn Katsir, seorang sahabat yang mulia bernama Abu Ayyub Al-Ansari telah pun berbincang dengan beberapa orang sahabat, mampukah kamu untuk membaca sepertiga al-Quran dalam semalaman? Mereka semua mengatakan, "Tentu kami tidak mampu wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub mengatakan, "Sebenarnya Surah Al-Ikhlas menduduki sepertiga kandungan intisari al-Quran dan jika kamu membacanya, pahala yang diperolehi Dengan suak keikhlasan dan kesungguhan kamu mengamalkan tuntutan di sebaliknya Maka kamu mendapat pahala mengkhantam sepertiga Al-Quran Saudara-saudari ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian Bila Nabi SAW mendengar dialog di antara Abu Ayyub Al-Ansari bersama dengan para sahabat Nabi membenarkannya Sebenarnya, terdapat banyak lagi kelebihan surah Al-Ikhlas ini Seperti yang disenaraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau Antaranya pernah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang sahabat untuk mengetuai satu rombongan tentera untuk merisik keberadaan tentera musuh di persisiran Bandar Madinah. Tiba-tiba hamba Allah yang dipilih menjadi ketua ini telah beriltizam untuk membaca surah Al-Ikhlas ini pada setiap rakaat. Ataupun dalam setengah riwayat yang lain mengatakan pada tiap-tiap rakaat kedua salat yang mana dia mengimamkan jemaah romongan perisik tentera tersebut. Perkara ini menimbulkan kehairanan kepada tentera-tentera yang lain. Lalu mereka pun bertanya kepadanya, apa yang cukup istimewa pada surah ini sehingga kamu tidak meninggalkan membacanya? Dia mengatakan, aku sangat cinta surah ini kerana surah ini menyebut sifat-sifat Ar-Rahman iaitu sifat-sifat Allah SWT. Lanjutan daripada itu apabila tentera ini pulang ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka telah bertanya kepada Nabi tentang perbuatan imam mereka, amir mereka, ketua mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Wahai sahabatku, mengapakah kamu sentiasa membaca suratul ikhlas pada tiap-tiap rakaat semayammu ataupun pada tiap tiap waktu kamu menjadi imam? Maka jawab beliau, sesungguhnya, wahai Nabi, seperti yang telah ku jawabkan kepada sahabat-sahabat sekalian, kerana aku mencintai Ar-Rahman yang disebut oleh Allah SWT tentang sifat-sifatnya dalam surah yang pendek ini. Maka Nabi alaihi wasallam telah mengatakan, Hudbuka iyaaha yudakhilukal jannah. Hadis ini disebut dalam musnad Imam Ahmad dan dianggap bertaraf jayid. Maknanya baik hadis ini. Nabi SAW mengatakan, Kecintaanmu kepada surah yang pendek ini, Menyebabkan kamu disenaraikan menjadi ahli syurga. Masya Allah. Begitu mudah sekali untuk memasuki syurga Allah SWT. Dan saya yakin, Para pendengar yang bersama-sama menghayati kuliah kita pada waktu ini, Juga sentiasa membaca surah Al-Ikhlas ini. Dalam sembahyang sunat, Hajat yang kita lakukan dalam semayang sunat suluh subuh Bahkan pada rakaat kedua semayang sunat maghrib pun dikerjakan, dibacakan surah ini Dan dalam banyak salat-salat yang lain pun seperti salat istikhara Salat taubat, kita beritizam membacanya Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Kerana kita berkesempatan bertemu dengan Ramadan pada kali ini Mudah-mudahan Ramadhan pada kali ini adalah yang terbaik, lebih baik daripada Ramadhan yang telah kita tinggalkan pada tahun lalu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam direwayatkan di dalam kitab Hilyatul Aulia ketika di dalam bulan Rajab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa biligna Ramadhan. Ya Allah berkatilah kami di dalam bulan Rejab dan Syakban Dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan Ramadhan adalah satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Firman Allah subhanahu wa ta'ala Syahru Ramadhanan lazi unzila fihi Al-Quran Hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan Bulan Ramadhan Yang di dalamnya turun Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan menjelaskan petunjuk tersebut serta pembeza di antara hak dan batin. Saudara-saudari dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Tadi kita sudah menceritakan tentang kelebihan membaca suratul ikhlas yang dilakukan oleh seorang sahabat. Sekarang kita lihat pula hadis yang lain yang juga menceritakan kelebihan suratul ikhlas. Bagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang dipilih oleh jemaah karyah di Masjid Quba untuk menjadi imam mereka. Dan sahabat ini... Melebihi sahabat yang pertama tadi, tak kala menjadi imam, mesti dibaca suratul ikhlas dan kemudian baru diikuti dengan surah yang lain. Jika kita, kita tentu tertanya adakah dari sudut sah atau tidak sembahyang itu apabila surah yang sama diulang baca pada tiap-tiap rakaat. Jawapannya sah dalam semua mazhab fiqah. Dan perkara ini juga menyebabkan para jemaah merasa tidak senang hati, bahkan di kalangan mereka ingin menggulingkan imam tersebut. Dalam istilah yang agak kasar kalau kita gunakan. Apabila perkara ini dirujuk kepada Nabi SAW kemudiannya, Nabi telah memanggilnya dan dia menjawab jawapan yang lebih kurang sama dengan sahabat yang pertama tadi. Dikatakan kepada Nabi SAW, saya senang baca surah ini kerana surah ini menyebut nama Tuhan saya, menyebut nama Tuhan kita, menyebut sifat-sifat yang mulia baginya. Maka Nabi SAW mengatakan, dengan sebab cintanya kamu kepada surah ini, menyebabkan Allah SWT ar-Rahman juga mencintai kamu. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apabila kita mengetahui kelebihan-kelebihannya, dan mungkin ada satu lagi yang boleh kita kongsi bersama juga, iaitu dalam sebuah hadis yang bertara sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bahawa Nabi saw pernah mengajar para isterinya tak kali mereka hendak tidur maka wajar dibaca sebelum daripada tidur itu beberapa surah yang kita orang Melayu sebut senaraikan sebagai empat kul apa dia empat kul tu agaknya jangan dibaca kul kul kul kul empat kali sudah ya sebenarnya empat kul yang dimaksudkan di situ ialah yang pertama kul ya ayat kafirun sampai habis yang kedua kul hu ahad sampai habis yang ketiga kul a'udzu birabbil falaq ila akhir ayat dan kemudian dibaca kul a'udzu birabbinas sehingga ke penghujungnya apabila dibaca empat surah ini caranya ialah ditiupkan pada tangan dengan sedikit hembusan yang mengandungi air ludah kita dan kemudian disapu ke seluruh anggota badan dan disebut dalam hadis akan menjaga dan memelihara kamu daripada sebarang kejahatan sama ada daripada manusia makhluk atau sebagainya Jadi saudara-saudari dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Banyak ada faedah yang telah kita ketahui bersama. Elok sekarang kita lihat terjemahan surah Al-Ikhlas ini mudah-mudahan dapat penghayatan yang sebaiknya dan kemudian dapat beramal dengannya dengan cara yang paling baik. Sejajar dengan apa yang dituntut oleh surah ini sendiri bagi kita mendapat kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kufuan ahad. Maksudnya, katakanlah dialah Allah yang maha esa Allah lah Tuhan yang bergantung Kepadanya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tidak pula Diperanakkan dan tidak ada Seorang pun yang setara dengannya Surah ini Walaupun pendek mengandungi Satu maklumat yang sangat tegas Kepada kita sebagai umat Islam Untuk mempertahankannya, itu prinsip dalam Kehidupan, prinsip Peribalatan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang disebut Dr. Yusuf Al-Qaradawi penjelasan tentangnya surah yang berobjektifkan untuk memperkuat memperkuatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apabila kita melihat surah ini satu persatu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak sama dengan segala sesuatu. Disebut dalam ayat Quran, dalam perbahasan berkaitan dengan aqidatul tawheed, أَعُوذْ بِاللَّهِ وَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَيْسَ Allah subhanahu wa ta'ala tak sama dengan apa sekali bentuk yang kamu fikirkan, apa jua makhluk yang kamu fikirkan, apa jua objek yang kamu cuba gambarkan. Perkara ini dibincangkan dengan panjang lebar dalam disiplin tawheed. Menurut al-Imam al-Bukhari ketika menjelaskan asbabul nuzul surah ini apabila menurut Ibn Jarir dan Ikrimah dikatakan bahawa orang-orang Yahudi telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan wahai Muhammad kami menyembah Uzair bin Allah Uzair merupakan seorang nabi yang kami naik tarafkan dia menjadi tuhan menjadi wakil tuhan menjadi anak tuhan Terus datang orang-orang, Nasrani mengatakan, Isa Ibnullah, Isa merupakan Tuhan yang diwakilkan untuk mentadbir dunia dan kami menyembahnya. Dan orang-orang jahiliah Arab berbangga menyembah berhala-berhala yang ada pada mereka. Dan orang-orang majusi di Iraq pada waktu itu menyembah kawakib. Planet-planet, bintang-bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syif lana Rabbak. Jelaskan kepada kami bagaimana rupa Tuhanmu. Maka Allah swt menurunkan satu kata-kata yang memutuskan segala gambaran yang terlintas di fikiran orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam ketika ditimbulkan isu tersebut. Maka Allah swt mengatakan. Dalam ayat yang telah kita bacakan ini katakan Allah Swt itu Esa Allahus Samad. Samad ini dijelaskan oleh para ulama al-dhahak ahli tafsir al-Quran. Ekrimah ibn Jarir digambarkan as-Samad iaitu, intihau jamiil Hawajil ij. hawa insan tempat untuk pergantungan makhluk dalam segala urusan melibatkan kehidupannya dan kematiannya. Kenapa? Kerana Allah SWT lah merupakan pergantungan yang mutlak, tempat pergantungan yang mutlak bagi kita, makhluk-makhluknya. Perkara ini digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Sebagai contohnya, Allah SWT menjelaskan kecemasan manusia bila berada pada saat-saat kritikal, berada di lautan sebagai contohnya. وَعَجَرَيْنَ نَبِهِمْ بِرِيْهِمْ طَيِّبَةٍ ja aha asif, waja a humul maujumin kulima kan. Fawanu an na hum uchyta wi him, da a ha muklesin ala La in anjaitana minhada lana kuna na minal muslimin. Dikatekan baha ulatan umba yangusar, manako kanila ołt, ma katimbula, rase, kapurluan, untu, br ibadak, Allah, yang maha isu. Ma kasmu akan ngatekan Allah, Samad kan kamika loka mi la samad kan kan kan, nanti kamika mi akan, manjadi hamun kawians bunabanya. Dedinila. Tabiat naluri manusia yang akan menampakkan kelemahannya tak kali dia dirundung kemalangan, kesusahan. Baulah nak kembali kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Merenung kepada ayat-ayat Allah Subhanahuwataala ini, Allah Swt mengatakan lamyal walam yulad ayat yang ketiga Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, beranak. Diperanakkan tanda sesuatu itu merupakan makhluk kerana berana artinya ada sifat kekurangan dan diperanakkan menandakan dia menjadi anak dan tertakluk kepada ayah atau ibunya dan jika ibu yang melahirkan anak itu tentulah ibu itu memerlukan anak untuk menjaganya bila dewasa jadi gambaran kepada Allah subhanahuwataala kalau disalah tafsirkan, difikirkan, umpama Allah swt itu makhluk, maka akan timbul lah isu kita menggambarkan Allah dengan berbagai bentuk. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya hakikat perpecahan yang berlaku dalam mazhab-mazhab aqidah adalah disebabkan oleh faktor menggambarkan Allah subhanahuwataala dan Allah swt itu terpelihara dari sebarang cacat celah, maka timbul mu'tazilah. Untuk mengatakan bahawa Allah Subhanahuwataala itu tidak menciptakan la yahlul ilah khairan. Allah Subhanahuwataala tidak menciptakan melainkan perkara-perkara yang baik saja. Maka perkara-perkara yang jahat berlaku di luar pengetahuan Allah dan Allah tidak mengetahui dan Allah tidak terlibat di situ. Pendeknya. Kesesatan yang berlaku pada zaman kemunculan mazhab yang pelbagai Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazila, Khawarij dan sebagainya, yang mereka ini selain daripada Ahlus Sunnah Wal Jamaah, natijah daripada cuba mentafsirkan, menggambarkan, mengilustrasikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bagaimana rupanya. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apabila kita melihat kepada iman sahabat yang mana mereka ini merupakan disebut dalam hadis Khirul Kuruni Karni, Sumaladina Yaluna Hum, Sumal Ladina Yaluna Hum hadith Sahih. Maqsunya, Sabai bay, Janasi la Junasiya ku katanabiswan salam. Nan kabudiasil Pasku, dan kabuniasil mariku. Rtinya marikui iman, ka padaya aya Allah swana ta'la bilit turun Wa ata'na, gufrana kerabanan wa ilai kalmasir. Kami dengar dan kami taat ya Allah dan tidak ada keraguan lagi kepada kami untuk membincangkannya dengan panjang lebar. Nabi saw pernah melihat segolongan sahabat, sekumpulan sahabat berbincang. Lalu Nabi bertanya, apa benda yang kamu bincangkan itu? Maka mereka menceritakan kami sedang bertafakor, sedang sedang berbincang, berdiskusi istilah kita pada hari ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi saw mengatakan. Tafakkaru, fi wala, tafakkaru, fi fa taħliku. Hendaklah kamu mikirkan bagaimana hebatnya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dan janganlah kamu mikirkan tentang kejadian Allah, karena kamu akan hancur, kamu akan musnah Kamu akan tidak menuju nantijahnya Bahkan kamu boleh menjadi murtad karena membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti makhluk-makhluk yang ada di depan matamu. Kalam-Nya kullahu ahad yang terakhir dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Laisa ka mislihi syai. Allah Subhanahu wa taala ini tidak serupa dengan apa sekalipun. Itu merupakan tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kepada semua makhluk. Allahus samad dan dikatakan dalam satu hadis seorang sahabat kelihatan berdoa dengan menyebut nama Allah la ilaha illa anta samad. Bila Nabi SAW mendengar perkataan itu, Nabi mengatakan dia telah berdoa menyebut nama Allah, Ismullahil Aqam, nama Allah yang mulia yang besar, dan Allah pasti memakbulkan doanya. Jadi menjadi amalan kita untuk diterima dimakbulkan doa kita. Serulah nama Allah Swt dengan nama-namanya yang mulia antaranya As-Samad itu Allah Swt akan mendengar dan memakbulkan doa kita dan Allah Swt sebut dalam surah Al-Araf, Amuz Billahiuna Shaitanul Rajeem. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah SWT wa nama-nama yang mulia maka serulah dengannya. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan segala yang terdapat di sebalik ayat yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.